Speranța Pista 28 Sub capitolul 7 1 Până noaptea Manuel fusese translator. Haerich, unul din generalii brigăților internaționale care se formau la Madrid, inspecta frontul, dacă îi se poate spune astfel, tagului. De la Talavera până la Toledo, în afară de Jimenez și alți doi sau trei, ceilalți nu aveau nici posturi de supraveghere, nici posturi de ascultare, ci numai rezerve fără organizare și fără protecție mitralierele proaste și prost-plasate. Haerich în uniformă, cu caschetă în mână, sudorea și roindu-i pe creștetul capului, ras ca să nu-i se vadă părul alb, cismele răsunând pe pământul crăpat de sfârșit de vară, îndreptase ceea ce era de îndreptat cu optimismul decis al comuniștilor. Manuel învățase de la Jimenez cum se comandă. Acum învăța cum se conduce. Crezuse că va învăța războiul și de două luni învăța prudența, organizarea, neînduplecarea și rigoarea. Învăța mai ales să dobândească aceste însușiri, nu să și le știe ca din carte. Și urcând noaptea spre Alcazar, unde o masă fluidă de foc înduia ca o meduză incandescentă, își dădea seama că, după 11 ore de îndreptări făcute de Hairy, începea să simtă în trupul său ce înseamnă o brigadă de luptă. În mintea sa obosită, zbârnuia o fraze rătăcite ale comandanților de armată, amestecate cu zgomotul focului. Curajul nu admite ipocrizia. Ce asculți, auzi. Ce vezi, imiți. Una a lui Napoleon, cealalta a lui Chiroga." Jimenez îl descoperise pe Claus Memoria lui era ca o bibliotecă militară, dar biblioteca nu era proastă. Focul al cazarului se oglinda în nori coborâți, cum un pâr'u arzând se oglindește în mare. La fiecare două minute, un tun greu trăgea asupra vâlvătăii. Heerich voia ceea ce voia partea cea mai activă a statului major spaniol. Păstrând gărzile de asalt ca trupe de șoc, și așteptând intrarea în acțiunea internaționalilor, se extindă pe cât cu putință corpul al V-lea. Apoi, când unitățile sale vor fi destul de numeroase, se le verse în armata regulată, al cărei nucleul vor constitui, înlesnind introducerea disciplinei revoluționare, așa cum primele elemente comuniste au înlesnit formarea regimentului al V-lea. Batalionele lui Enric deveneau un corp de armată. Manuel începuse cu compania motorizată, comandase un batalion sub ordinele lui Jiménez, la Madrid urma să ia apoi comanda unui regiment. Dar nu el urca, ci armata spaniolă. Cu obrazul învăluit de lumina portocalii a flăcărilor scurte, furioase ale cazarului, suia la Santa Cruz, înfruntând vântul, cu o crangă de în mână, să supravegheze punerea minei. Haerich, în oraș, cu cea farasă de ofițer neamț încrețindu-se ca o frunte, aștepta un telefon de la Madrid. Când bubuitul tunurilor și puștilor înceta odată cu vântul, continua un alt zgomot slab și sfârșietor. sfârșitul înăbușit al flăcărilor de pe acoperișul al cazarului. Zgomotul acesta se armoniza cu mirosul care arăta cât de neînsemnate sunt tunul, chemările din departare și tot ce provenea din agitația oamenilor. Mirosul amestecat al focului și al cadavrelor era atât de compact încât părea că alcazarul nu-i ajunge, că nu poate fi decât însuși mirosul vântului și al nopții. Era neapărată nevoie să se arunce milițiile din Toledo în bătălia de pe Tag. Cu excepția subteranelor, alcazarul trebuia să sară în aer în timpul nopții și să evacua orașul. Treceau țărani, cu porci și cu caprele lor, în șiruri lungi, tăcute în noaptea roșie, luminați nu de alcazar, ci de vâlvătaia norilor. Când Manuel ajunse în sala din Santa Cruz, unul din comandanții de la Toledo era acolo, 40 de ani, cu cascheta lăsată pe ceafă. Ei, ei, ce se întâmplă?" Ce se întâmplă? Înainte spre Manuel cu mâinile în buzunare, cordial, protector, morocănos. Când va fi gata mina? Întreba acesta. Comandantul îl privi. Când vor termina? Mâine. De parcă ar fi spus. Cu tâmpiții ăștia pot să știi? Aruncând o privire glumeață cu aerul care spune. Dar caraghease mai sunt toate astea. Manuel avea o oarecare înțelegere față de tristețea lui Hernandez, dar ironia aceasta nepăsătoare și desprețuitoare îl îndurera. Și de când căzuse cu Ramos, dinamita îi se părea o armă romantică și de aceea suspectă. O clipă zgomotele războiului se opriră. În tăcere se regulat, loviturile metalice și năbușite, ce păreau că vin dinspre podea și pereți. E mina?" întrebă Manuel. Milițienii făcură semn că da. Manuel se gândea că în aceeași clipă o auzeau și fașciștii din Alcazar. Sosea șeful minerilor. La ce oră sper să termin? Cel mai devreme și cel mai târziu." Între trei și patru." Sigur?" Minerul chipzui. Sigur." Ce va sări în aer?" Păi asta nu se poate spune." După părerea ta." Toată partea din față." Nu mai mult?" Minerul mai chipzui. Ei spun că da." Eu nu cred. Pivnițele nu sunt exact una peste alta. Sunt așezate în terase după forma stâncii. Mulțumesc! Minerul plecă înapoi. Manuel, cu anasonul în mâna stângă, îl luă pe comandant de braț. Dacă mâine are loc lupta, ia seama, tovarășe! Cuiburile voastre de mitraliere sunt așezate prea jos. Niciunul nu e camuflat. Se văd la lumina focului. E și în noaptea roșietică. Mirosul de cadavre și de piatră caldă îl înfășură, dispăru o clipă cu vântul, se evit din nou și puse din nou stăpânire pe grădina plină de mantale. Inspectă unul după altul posturi jalnice, până la părțile arcazarului cucerite de republicani. Aici totul era schimbat. Gărzi de asalt, gărzi civile și milițieni organizați. Continua să fie însă îngrijorat. Atacul care trebuia să urmeze exploziei nu fusese pregătit de niciun specialist militar. Între loviturile de berbece ale tunului, auzea încă zgomotul minei care suia acum pe sub picioarele lui din pământ. În subteranele lor, cu siguranță că inamicii îl auzeau și mai limpede. Haerich, la telefon, aștepta răspunsul privitor la apărarea Madridului. Voia să apere Toledo, dar fie că Toledo rezista sau cădea, el cerea părăsirea sistemului de mici unități și constituirea unei rezerve puternice sprijinite de regimentul al cincilea. Franco, care începuse să caute cai albi pentru intrare, Aluzie la Napoleon, care intra în orașele cucerite călare pe un cal alb, aștepta multe de la răscoala fasciștilor din Madrid și trupele lui înaintau prea repede. După terminarea serviciului, Hernández stătea la masă cu prietenul său Moreno, la permanența miliților, singurul loc din Toledo unde se mai putea bea bere călduță. Locotenentul Moreno, încercat de fasciști chiar în ziua răscoalei, condamnat la moarte și eliberat printr-o întâmplare fericită cu ocazia unui transfer de la un chisoare la alta, Isbutise să ajungă la Madrid cu trei zile mai înainte. Fusese chemat pentru informații. Fusese ca și Hernandez, elev al școlii militare din Toledo. În fața ferestrelor mari, deschise, milicieni se agitau precum miezul albastru al flăcărilor la pare de uriașului incendiu. Nebun, cu toții, spuse Moreno printre șuvițele sale. Părul său negru și greu, cu carare la mijloc, cădea și acoperea fața. Hernandez îl privi întrebător. Erau legați de 15 ani printr-o prietenie indiferentă, închegată din mărturisiri sentimentale și din amintiri. Nu mai cred în nimic din ceea ce am crezut," spuse Moreno. În nimic. Și totuși plec mâine seară în primele linii." Își dădu părul peste cap. Frumusețea lui era celebră la Toledo. Nasul acvilin, ochii foarte mari, înfățișoara convențională a frumuseții latine, unică în felul ei în noaptea aceasta, prin părul lăsat foarte lung, Mărturia a închisorii din care fusese eliberat. Era prost barbierit, și ce se vedea din barba lui era de culoare argintie. Casele mascau al cazarul, dar nu și oglindirea lui. Milițienii treceau în bubuitul regulat al tunului, sub lumina care căpăta pe rând toate nuanțele strugurilor negri și care coborând din nori, lipea umbrele pe caldarâm. Cât erai la închisoare, ce-ți-a cerut mai multă tărie? Să învăț să mă îndobită de mult, mult, îl bănuia pe Moreno de o receptivitate ciudată față de tragic, dar anxietatea lui, a cărei natură capitanul nu și-o explica, era evidentă. Tăcură o clipă așteptând tunul. Exodul invizibil umplea noaptea cu scârțuitul căruțelor. Pușcăria, dragul meu, a avut mai puțină importanță decât o mea la moarte. Ceea ce a schimbat... Îmi închipuiam că am anumite gânduri despre oameni. Eram marxist, primul ofițer marxist, așa cred. – Acum nu gândesc contrariul? – Nu, nu mai gândesc nimic. Hernandez n-avea niciun chef să discute marxism. Milițienii alergau în zgumătul de puști. – Ascultă-mă, reluă Moreno. Când am fost condamnat la moarte, mi s-a dat voie să cobor în curte. Toți cei care se aflau acolo erau condamnați pentru vederile lor politice. Nu se vorbea niciodată de politică? Niciodată. Acela care ar fi început ar fi creat imediat vid în jurul lui. O milițiană cocoșată i-a un plic lui Hernandez. Moreno îi spune într-un râs nervos. Din punct de vedere al Revoluției, spuse el, ce faci cu comedia asta? Nu e numai o comedie. Hernandez urmărea cu privirea pe cocoșata care pleca. Dar spre deosebire de Moreno, nu vedea de decât elanul ei și o privea cu prietenie. Atât cât își putea da seama în noaptea vineție, la fel o priveau și milițienii. Ea intrase în horă cu siguranță că până atunci trăise în singurătate. Capitanul înălța asupra lui Moreno privirea lui de miop. Începea să fie neîncrezător. Pleci mâine seară pe front? Moreno șovăi, lăsă să-i cadă paharul și nu-l luă în seamă. Nu-l părăsea cu privirea pe Hernández. Plec astă noapte în Franța, spuse el în sfârșit. Capitanul tăcu. Un medician străin, neștiind că nu trebuia să plătească, ciocăni paharul cu o monedă de argint. Moreno scoase un ban din buzunarul său, îl aruncă de parcă ar fi jucat cap sau pajură, îl acoperi cu mâna fără a privi pe ce parte căzuse, zâmbi cu un zâmbet destul de tulbure. Pe masca sa perfect regulată, orice sentiment profund întipărea o expresie copilăroasă. La început, dragul meu, nu ne aflam într-o închisoare. Eram într-o mănăstire veche, loc special, desigur. În închisoarea dinainte nu se vedea nimic, nu s-auza nimic. Asta era întotdeauna... La mănăstire aveam noroc să uza totul. Noaptea salve! Ridica asupra lui Hernandes o privire neliniștită. În expresia lui copilăroasă era un soi de naivitate, dar și ceva rătăcit. Crezi că se împușcă cu fraze? Și fără să aștepte răspunsul. Să fii împușcat la lumina farurilor? Să auzeau salve și mai era și alți zgomot. Îi se luaseră banii, dar nu și mărunțișul. Și atunci aproape toți băieții jucau cap sau pajură. De exemplu... Oare ieșim mâine în curte sau ne așteaptă plutonul de execuție? Nu jucau o dată, jucau de 10, de douăzeci de ori. De departe se auzau salve înăbușite din cauza zidurilor a stratului de aer. Noaptea între ele și mine persista acest clânche de aramă la dreapta, la stânga, de jur împrejur. Dragul meu, simțeam întinderea închisorii după departarea sunetului de monedă. Și gardienii? Odată unul a auzit un clinchet, a deschis ușa celulei mele, a zbierat, pierdut și a închis la loc. Am avut gardien scârboși, repet, scârboși, dar nu acolo. Auzi sunetul ușor al furculițelor? Era la fel de puternic. Și apoi poate că până la urmă auzeai și sunete care nu existau. Asta te face nervos. Uneori mă înfundam în sunetul monezilor ca în zăpadă. Și ei nu fusese are arestați ca mine în prima zi. Băiții erau combatanți. Era cumplit și idiot. În fond sfidau moartea banul. El spune, dragul meu, ce însemna acolo eroismul? Luăm moneda de sub palmă, o aruncă în aer. Cap, spuse el uimit. O vână la loc în buzunar. Hernandez le văzuse pe Moreno luptând odinioară împotriva trupelor lui Abdelkrim și îl știa curajos. Tunul tăgea mereu asupra al cazarului, al cărui părit era întreteat de țipătul strident al osilor de la căruțe. Ascultă, dragul meu, nu există eroi fără auditoriu. Îndată ce ești cu adevărat singur, înțelegi asta. Se spune că a fi orb înseamnă a fi un univers. A fi singur e de asemenea unul, Poți să mă crezi. Acolo înăuntru îți dai seama că ceea ce crezi despre tine e o idee din lumea cealaltă, din lumea pe care ai părăsit-o, din țarcul sclavilor. Poți crede ceva despre tine în universul acela, dar ai pur și simplu impresia că ești nebun. Îți aduce aminte de spovedania lui Bacunin? asta -i. Cele două lumi, nu comunică. Există lumea în care oamenii mor împreună, cântând, scrâșnind din dinți sau cum vor pofti, și apoi îndărăt, dragul meu, există mănăstirea aceea cu... Scoase din nou moneda din buzunar, o aruncă în sus și tresări. Apoi o luă fără să se uite pe ce parte căzuse. Pivirea îi rămânea țintit asupra străzii. Ia uite-i! Zău, te rog, te la ei!" La fiecare în parte. Ce se mai sărută, ce se mai admiră, își închipui că fac istoria, că sunt mari cugetători. Toate asta într-o temniță, gologan cu care tragi la sorți. Până o să mor eu, vor fi totuși pe lume țări fără fașciști. Când am scăpat, eram beat că m-am reîntors, m-am prezentat să-mi reiau serviciul. Acum însă văd limpede, să ți iei minte. Fiecare om e amenințat de adevărul său. Adevărul fiecăruia, vai, nu-i nici măcar moartea nici măcar suferința. E un gologan, dragă, e un gologan. Prin ce pentru un ateu ca tine clipa morții e mai valabilă, mai importantă dacă vrei, decât orice altă clipă în ce privește judecata pe care o faci asupra vieții? Poți îndura orice, chiar să dormi știind că pierzi ceasuri întrești din viață și că vei fi împușcat a doua zi. Poți rupe fotografiile celor pe care îi iubești pentru că te-ai săturat să-ți scadă puterile privindule. le Poți fi bucuros că mai ești în stare să sar ca un câine pentru că să arunci zadarnic o privire printre zăbrele și așa mai departe. Ți-o spun, orice, însă n-ai putea îndura atunci când ești pălmuit sau snopit în bătaie certitudinea că după aceea te vor omorî și că nu va mai fi nimic altceva. Pasiunea încordă chipului de artist de cinema care în jocul de lumini, rând pe rând roșcat și violet al flăcărilor nevăzute, își se o adevărată frumusețe. Zău, dragul meu, dă-ți seama! La Palma am rămas 14 zile în celulă. 14? Un ce venea în fiecare zi la aceeași oră, ca un ceasornic. Omul fiind, după cum se știe, animalul care secretă dragostea, am început să iubesc șoarecele. A 14-a zi am avut dreptul să ies în patio, am putut sta de vorbă cu alți pușcăriași. Și atunci, înapoiindu-mă în celulă în aceeași seară, șoarecele m-a plictisit. Nu poți scăpa dintr-o încercare ca aceea prin care ai trecut fără să lase urme. Ar trebui mai întâi să mănânci, să bei, să dormi și să te gândești cât mai puțin. Ușor de zis, dragul meu, omul n-are obișnuința morții, bagăța asta bine în cap, n-are deloc obișnuința morții, dar când se află în fața ei, își aduce aminte. Știi, chiar fără să fii condamnat la moarte, afli aici multe lucruri pe care un om poate nu este făcut să le afle. Eu am aflat ceva foarte simplu. Așteptăm totul de la libertate imediat și trebuie să moară mulți pentru ca omul să înainteze cu un centimetru. Strada asta trebuie să fie arătată aproximativ la fel noaptea sub Carol Cvintul. Și totuși, lumea s-a schimbat de pe vremea lui Carol Quintul. pentru că oamenii au vrut ca lumea să se schimbe, în ciuda gologanilor, poate chiar știind că gologanii există pe undeva. Nimic nu poate fi mai deprimant decât să lupți aici. Cu toate acestea, singurul lucru pe lume care poate avea tot atâta pondere ca amintirea ta... E ajutorul pe care îl putem aduce băieților ce trec prin fața noastră fără a spune o vorbă. Îmi spuneam vorbe de soiul ăsta în celula mea dimineața. La apusul soarelui, dragul meu, adevărul se reîntorcea. Seara e cel mai rău. Știi, când te-ai plimbat încoace și încolo, trei metri de-a lungul și de-a și când pereții încep să se apropie, atunci devidește, Cimitirele revoluțiilor sunt la fel ca și celelalte. Toate semințele putrezesc mai întâi. Dar există și din acelea care încolțesc. O lume fără speranță e respirabilă, sau doar materială. De aceea atâți ofițeri se acomodează atât de bine. Viața a fost întotdeauna materială pentru aproape toată lumea, dar nu pentru noi. A trebuit să ceri 15 zile ca să te îngrijești și dacă apoi, după ce te-ai liniștit, te uiți la milicieni fără să vezi altceva decât comedia lor, dacă în tine nu răsună nimic pentru speranța dinăuntrul lor, atunci du-te în Franța. Ce vrei să faci aici? Înapoi a grupurilor tăcute treceau căruțe încărcate claie peste grămadă cu coșuri și saci, printre care sclipeau o clipă luciul roșietic al unei sticle. Apoi călare pe mângari, țărânci fără chip și, din care ghiceai totuși privirea fixă, disperarea seculară a fugilor din Egipt. Exodul, îngropat sub păturile sale, se scurgea în mirosul focului, scandat de bătaia profundă și ritmată a tunului. Toate colinele coboară din stelele calme către un povărniș de unde vor sosi ancurile inamice. Aici, colo, într-o fermă, într-o pădurice, în dreptul unei stânci, grupele de dinamitori așteaptă. Liniile republicane de la Toledo se află la 2 km în spate. Sub câțiva măslimi sunt întinși vreo 10 dinamitori. Unul lungit pe burtă, cu bărbia în mâini, are privirea țintită asupra crestei unde se află iscoada. Ceilalți au aproape toți câte o țigară în gură încă neaprinsă. Siera rezistă, frontul din Aragon rezistă, frontul din Cordova rezistă, Malaga rezistă, asturile rezistă. Dar camioanele lui Franco înaintează cu viteză maximă de-a lungul tagului. Și la Toledo, treburile merg prost. Ca întotdeauna când merg prost, dinamitorii vorbesc despre 1934 în Asturii. Pepe povestește despre Oviedo, celor care de-abia au sosit în Catalonia. Înfrângerea aceea a avut drept urmare constituirea Frontului Popular. Arsenalul fusese cucerit. Credeam că eram salvat și în afară de pericol. Și tot ce am găsit pe acolo nu era bun de nimic. Și tubul cartușului fără capsă și obuzele fără focoase. Cât despre obuze, le-am folosit ca pe niște proiectile. Așa le-am folosit. Mai era și hărmă la aia. Asta îți dădea totuși încredere. Avea un rost. Pepe se întoarce pe spate. Deasupra măslinilor, lumina lunii strălucește ca pulberea fină a frunzelor argintii. Asta îți dădea încredere. Ne dădea brânci încrederea. n a dat brânci chiar până la zdup. Luna iluminează căpățâna de cal simpatic. Crezi că vor intra în Toledo? Du-te, dracului! Nu te înfierbânta fierbânta, Pepe! Ascultă-mă pe mine! La Toledo e o harababură, eu pe Madrid mă bizui. Și pe la noi nu era tot o harababură? Fără dinamită, sau alt grăs, eram lichidați în trei zile. Am încercat să ne descurcăm la arsenal cu băiții care știu să încarce armele, dar în zadar. Până la urmă, băieții plecau pe front cu câte cinci gloanțe fiecare. Îți dai seama? Cinci gloanțe! Ia zi, Pepe! Pe. Îți aduși aminte de femeile cu coșurile de salată și cu saci? Am mai văzut eu la viața meastră încându se spice, dar tuburi de cartușe era prima dată. Nu ne mai era gândul decât la tuburile de cartușe. S-o că nu se trăgea destul de repede. La naiba! Nimeni n-a întors capul. Glasul lui Gonzales... Există vreun sunet de glas mai voios decât al oamenilor dorofani? Toți ascultă în timp ce pândesc, așteptând huruitul depărtat al tankurilor. Cu dinamita, continuă Pepe, s-a făcut gălăgie și treabă. Îți aduce aminte de prăștile lui Mercader? se întoarce spre catalani. Ei nu l-au cunoscut pe Mercader. Ion băt cu cap care ne scocise un soi de mașini de aruncat în cărcăturile mari de dinamită. aruncătoarele de bombe în fond. Ca în de odinioară. Le trăgeam cu funiile. Trebuiau trei oameni. La început, când s-au trezit cu adevărate salve de la 200 de metri, mauri au rămas mai degrabă încremeniți și zapăciți. Fabricasem și niște scuturi. Nu erau așa de bune, ne ocheau mai ușor." În depărtare o bandă de mitralieră începe să țăcăne, să oprește, începe din nou, rătăcit în imensitatea nocturnă ca țăcănitul unei mașini de cusut. Iarăși, nici urmă de tancuri. Ei fabricaseră avioane, spuse cu amărăciune un glas. Povești totodată epice și derizorii în valea aceasta pândită de rândurile paralele ale tancurilor, fără îndoială că dinamitorii sunt ultima formație unde omul joacă un rol contra mașinii. Catalanii se află aici cum s-ar afla aiurea, dar asturienii țin la trecutul lor. Ei îl continuă. Ei reprezintă cea mai veche răscoală din Spania, în sfârșit organizată. Singurii poate pentru care legenda de aura revoluției crește odată cu experiența războiului în loc să fie strivită de ea. Acum cavaleria Maură are puști mitraliere. Dă-i dracului. Sevilla e plină de nemți, toți sunt specialiști. Și directorii închisorilor. Se zice că două divizii italiene au plecat. Nu-i așa? Băieții nu prea bine piept contra tancurilor. Nu s-o obișnuiți. Lupta din nou împotriva primeștii, amintindu-și trecutul. La noi, începe din nou Pepe, nebunia cea mare a fost la sfârșit. La comitetul central țărănesc, băieții nu erau delepădat, numai că erau fără ajutor și copleșiți. Se pomâneau cu maurii, nu le mai rămâneau decât trei ore pentru ca să fie complet încercuiți. Mai aveam băieți și dinamită, dar nimic cu ce să punem. Făceam un soi de pe tarde, cu ziare și piroane. Cât despre arme, ce să mai vorbim? Erau lichidate și suprimate. Băiatul, trimis în ajun la arsenal, se întorsese cu o bucată de ziar pe care responsabilul scrisese că, în privința muniților, degeaba mai trimitem după ele, pentru că nu mai rămăsese niciun singur cartuș. Ultimele le împărtiseră băieții care atacau. Cinci de fiecare. Și plecaseră pe front, fiecare cu pușca lui. Gata. Vă dați seama, totul merge strună. Cei de la comitetul central țărănesc se certau în jurul mesei pentru că altceva nu prea aveau ce face. Se înghesuiau în jur o grămadă de băieți. Nu spuneau o vorbă, tăceau. Mitralierele maurilor încep să se apropie ca în clipa asta. Și apoi, un soi de larmă, cum să-i spun, ca și cum tăi O larmă fără zgomot, ce mai? Tigăile, tingirile și cuțitele de pe masă și portetul de pe perete, totul începe să se clatine. ce e asta? Am înțeles. Din pricina clopoțeilor. Maurii, trăgând la întâmplare, băgasele spaima în turmele ce veneau. Iată, ne pomenim cu ele în stradă, până ce un băiat cu cap din comitet răcnește. Se face o baricadă, se scot clopoției irumegătoarelor nu erau slabe, erau din alea grase, de munte. Vitele au fost ușurate de tălângile lor, s-au făcut din ele grenade și așa am ținut piept trei ore și s-a putut evacua tot ce trebuia evacuat și trimis înapoi. Vă să zică, la urma urmelor, tancurile le dăm dracului. Acum, totuși, avem cu ce ne apăra. Pepe și-a dus aminte și de trenul blindat. Mereu război cu minile goale, dar de când sunt organizați, chiar fără anti-tank, ei opresc carele de luptă. În depărtare lătră un câine. Și măgarul, măgarul Gonzales, din război ți-a dușit totdeauna aminte de clipele caragioase. Firar să fie. Mulți din sunt tăcuți sau nu sunt stare să povestească. Pepe, Consales și alți câțiva sunt meșteri în istorioare și știu să descrețească frunțile. fără îndoială, tancurile nu îndrăsnesc să atace noaptea. Nu cunosc prea bine terenul și se tem de gropi. Dar în curând se luminează de ziua. dă înainte cu măgarul. Ideea de a trimite măgărușul era o idee năstrușnică. L-am încărcat cu dinamită, am aprins fitilul și dă bătaie către mauri. Măgărușul o ia din loc, cu urechile în vânt, fără să bănuiască prea mult despre ce-i vorba. Numai cei vezi pe ceilalți că încep să-i tragă peste bot. La primele gloanțe își scutură urechile de parcă l-ar supăra niște muște. Se oprește, stă la îndoială. Cu siguranță nu-i de acord. Iată-l că vine înapoi. Ah, ba nu, atunci începem și noi să tragem, numai că totuși pe noi ne cunoștea. Atunci, după o matură chipsuință, gloanțe aici, gloanțe dincolo, prefera să se întoarcă la noi. O explozie atât de puternică de parcă pământul s-ar fi despicat pe undeva în adâncurile sale să ca o ploaie frunze și crenguțe veștede. În uriașa fulgerare roșie izbucnită din Toledo, nevăluiți în noapte de o culoare viorie, cu gura deschisă, fără privire, toți și-au văzut chipul pe care îl vor avea când vor fi morți. Toate țigările au fost tinse. Cunoșteau sunetul explozilor. Nu e o mină, nici dinamită, nici o pulberărie. O torpilă? De altfel, niciunul dintre ei nu auzise, nici nu văzuse o torpilă. Trac cu urechea. Se pare că de sus se aude un zgomot de avion. Poate că e însă huruitul de camioane al maurilor. Există vreo zină de gaz la Toledo? Întreabă Gonzales. Nimeni nu știe, însă toți se gândesc la alcazar. Un lucru e limpede. Fașciștilor nu le prea merge bine acolo. Unde se stinsese gerba convulsivă, cerul rămase roșu. Incendiu sau zorile? Nu, se luminează de ziua în partea cealaltă. Iată că se înalță zorile și din măslin se așterne parcă frunzișului. Nu mai e timp pentru amintiri. Acum oriunde sunt cuibăriți din amitorii, ei așteaptă. Inamicul și ziua. Și-au scos iar țigările pe care tot nu le-au aprins. E liniște peste câmpia spaniolă, aceeași ca la sosirea primilor mauri, aceeași ca în atâtea zile de pace și în atâtea zile de mizerie. Fâșia alba a zorilor ce mijesc începe să se lățească de-a lungul orizontului supra capetelor oamenilor culcați, noaptea se destramă încetul cu încetul. Îndată se va evi chemarea profundă a zilei, dar acum e numai tristețea ternă a zorilor, ora palidă. La ferme încep țipetele desnădejduite ale cocoșilor. se întoarce Ricardo!" strigă Pepe. Iscuada se întoarce în fugă. Răsărite din aceeași desnădejde, înălțate ca și cum n-ar amenința pământul cicerul palid, primele tancuri namice trec creasta. Gonzales, apoi Pepe, apoi ceilalți pe rând își aprind țigările. Pretutindem, siluetele oamenilor încep să se furișeze în întâmpinarea tancurilor. Poate că tankiștii știu că ei sunt aici, dar nu îi văd. Aplecați sau culcați, dinamitorii se află pe fundul lutos al văii, în timp ce tancurile se profilează pe cer. În dreapta lui Gonzales, unul din catalani, un tânăr care de când e acolo n-a aproape nicio vorbă. La stânga lui, Pepe, Gonzales de-abia îi zărește. El le simte mersul mlădios în zori, mersul lor omenesc. La începutul fiecarei bătălii, o clipă, prietenii ei par moluște lipsite de carapacea lor. Moi mlădioși, fără apărare. E cel mai rotofei dintre toți și îi simte firavi.